Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio. Den första spökhistorien på nätet jag någonsin läste- hette Ted the Caver. Det var en historia som berättades i en gammal blogg- bortglömd av sin skapare- byggd på ett sätt som såg föråldrat och omodernt ut. Men varje år fortsätter nya läsare upptäcka- den gamla märkliga berättelsen om några mäns upplevelser- längst ner i en grotta i USA- och idag ska ni få höra den historien. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner, Och dagens berättelse är en av nätets mest kända. Den är lång så spara den till en sen kväll när du har gott om tid. Den kommer garanterat trigga din klaustrofobi. Här är Ted the Caver. Första inlägget. Den 12 december förra året reste jag och min vän B till Mysteriegrottan. Den heter inte Mysteriegrottan egentligen men låt oss kalla den så. Det är en ganska vanlig grotta, men eftersom vi inte hade utforskat någon grotta tillsammans på ett tag och ville hinna med att göra det åtminstone en gång innan nyår så var vi förväntansfulla och spända på äventyret. Dessutom hade jag tidigare hittat ett litet hål i en av grottans innersta bergväggar som det blåste ut ur. Grottkrypare som vi är brukar säga att if it blows, it goes. Vilket betyder att hål som det kommer vindpustar ur är värda att utforska. Hålet var alldeles för litet för att ta sig igenom, men vi ville åtminstone försöka titta in och se vad som fanns inuti. Vi packade bilen och åkte iväg vid tretiden på eftermiddagen. B var väldigt förväntansfull. För några år sedan hade han skadat sig i en grottolycka och på sjukhuset fick han höra att han aldrig skulle kunna gå igen. Men han hade varit beslutsam och efter mycket hårt arbete hade han tillfrisknat på ett närmast mirakulöst sätt. Han hade faktiskt inte bara lyckats börja gå igen, utan han kan också ta sig runt nere i grottsystem. Det är bara vid lite krångligare delar av grottorna som han blir lite långsammare. När han kör bil gillar han dock att köra väldigt fort, så vi kom fram till grottan i god tid. Vi knöt fast vårt rep vid det vanliga trädet och vi började klättra ner för grottan. Jag gick först och B kom sen. Vi tog oss igenom grottan hela vägen ner till platsen där hålet finns. Det sitter i en vägg nära grottans djupaste delar, ungefär en meter upp från golvet och för att titta in i det så måste man ducka för en utskjutande del av väggen. Jag stack in min lilla ficklampa i hålet och kunde konstatera att väggen i vilket hålet satt bara var cirka 7-10 cm tjock. Bakom hålet fanns en trång passage, cirka 3 meter lång och därefter verkade det öppna upp sig mycket mer. Vi insåg upphetsat att det här skulle kunna vara en djungfrupassage Alltså en sån som ingen tidigare hade utforskat Men för att komma in skulle vi behöva knacka upp hålet betydligt Nu var det bara i storleken av en knutnäve Bakom hålet skulle det vara riktigt trångt att kravla sig igenom Men vi tyckte att det såg ut att gå Vi satt oss ner för att vila Och fundera lite över hur arbetet med att knacka upp hålet skulle kunna gå till Vi skulle förmodligen behöva bära med oss en borrmaskin hemifrån Och sen skulle vi hacka upp resten med en kilo och en slägga det skulle vara lite kämpigt att bära ner all utrustning men vi hoppades att det skulle löna sig när vi fått upp hålet lite och kunde klättra in. När vi satt i mörkret och pratade hördes vindens låga, lite kusliga vinande genom den lilla passagen. Då och då hördes också ett lågt mullrande men uppe på ytan så fanns det en motorväg i närheten och vi tänkte att det troligen var ljudet av långtradare som passerade där uppe. Vi bestämde oss för att döpa den där trånga passagen till Floyds valv efter grottkryparen Floyd Collins som 1925 dog fastklämd i en grotta i Kentucky. Sen packade vi ihop våra saker, klättrade upp igen och åkte hem. I bilen på vägen hem planerade vi hur vi skulle komma tillbaka och vad vi skulle ha med oss. Jag var så förväntansfull. I efterhand när jag ser tillbaka på det här är det komiskt hur lätt jag trodde det skulle bli att hacka upp hålet. Jag föreställde mig väl att det skulle ta några timmar och att det sen skulle vara klart. Om jag hade vetat hur lång tid det verkligen skulle ta är jag tveksam till att vi ens skulle försökt. Och hade jag vetat vad vi skulle uppleva inne i Floyds valv hade vi lämnat grottan för att aldrig återvända. Andra inlägget Efter nyår, den 27 januari 2001 åkte jag och B tillbaka till grottan. Vi hade med oss en trådlös borrmaskin, två släggor, kilar att bända upp sprickor med och några andra verktyg som vi inte fick så mycket användning för. Att få med oss alla grejer ner i grottan visade sig vara något av en utmaning och vi fick lösa det genom att sänka ner dem etappvis fast knutna i ett rep. Det tog en timme tills vi till slut stod inför vårt hål och vi uppskattade tiden det skulle ta att hacka upp det till ungefär fyra timmar. B tog första passet. Efter en timmes hårt arbete insåg vi att det inte skulle räcka med en session för att bli klara. Vi turades om om att borra och hacka tills vi var genomsvettiga. Arbetet blev inte lättare av att vi var tvungna att stå på knä och undvika att slå huvudet i den utskjutande stenväggen. På grund av att det var så trångt kunde vi inte ta bra sats med släggorna. Stenflisorna vi fick loss var sällan större än fingernaglar Och om vi någon gång lyckades byta bort en bit stor som en tredjedels handflata Så blev vi överlyckliga Arbetet var så jobbigt att vi fantiserade om att ta med en bit 10 Och en elgenerator Ja till och med flytande kväve för att frysa berget så det skulle bli mer poröst Efter ett par timmars jobb tog batterierna till vår borr slut Och vi fick byta till reservbatterier Det räckte ytterligare några timmar vilket var lite längre eftersom vi då hade börjat kunna arbeta med släggorna lite mer. Men till slut så dog även reservbatteriet och då bestämde vi oss för att packa ihop och åka hem igen. Hålet var lite större när vi kom men mycket jobb återstod. Innan vi klättrade upp igen så satte vi oss för att vila en stund och först då märkte vi att ljudet av vinden var lite högre än förra gången. Dessutom hördes det där mullret högre och oftare återkommande än förra gången. Det kanske inte var långtradarna på vägen ändå. Den hade varit ganska glestrafikerad när vi klättrade ner- och det var ju mitt i natten nu. Det borde vara helt lugnt där uppe. Ändå hördes det låga, envisa mullret- någonstans djupt inifrån Floyds valv. B lovade att han skulle fråga några mer erfarna grottkrypare- vad de trodde att det kunde vara. Tredje inlägget. Efter knappt två veckor, den 10 februari 2001- Åkte vi tillbaka till Mysteriegrottan. B berättade på vägen dit att han hade frågat några vänner om mullret- och att de hade föreslagit underjordiska vattendrag. Kanske ett vattenfall som förklaring. Men de hade inte kunnat förklara hur det kom sig att ljudet kom och gick. Den här gången hade B också med sig sin hund, Whip. Det är en Jack Russell-terrier som är väl uppfostrad- och vet hur man beter sig nere i grottor- hon älskar att utforska själv, men hon lämnar aldrig vårt sikte. Vi har utforskat med henne förut så jag visste att det inte skulle bli något problem. Jag tänkte dessutom att vi skulle kunna bära in henne i hålet när det var stort nog och låta henne undersöka passagen framåt så vi fick en känsla av hur långt den kunde fortsätta. Jag erkänner att vid det här laget hade vi blivit lite besatta av idén att ta sig igenom passagen. Inte för att vi trodde att det skulle ligga någon gömd skatt på andra sidan utan bara för att det vore så häftigt att vara de första människorna att utforska den tidigare helt isolerade delen av grottan. Eftersom vi hade kommit iväg hemifrån ganska sent så hade nattens mörker redan fallit när vi kom fram. Inte för att göra någon skillnad, ner i mörkret är det alltid bäcksvart. Om man inte har lampor med sig kan man bokstavligt talat inte se handen framför sig oavsett vilken tid på dygnet man är där nere. Det är därför det är så viktigt att ha med sig reservbatterier och flera ficklampor. Det gick ganska fort att ta sig ner i grottan den här gången. Vi hade lämnat lite saker där nere så vi inte behövde släpa dem fram och tillbaka. Och jag hade köpt två till batterier till borren. Men sen hände något konstigt som jag inte riktigt har kunnat förklara. Hunden började glatt springa runt och sniffa och studsa runt våra fötter så snart vi kom ner ända tills vi kom till en plats i grottan där vägen framåt delas i fyra mindre passager. Två av dem snirklar sig framåt till abrupta återvändsgränder och de andra två leder neråt i ett trettiotal meter tills man når en plats där de översvämmats av vatten. Hur långt ner de fortsätter som undervattensgrottor vet jag inte. Hur som helst är de båda återvändsgränderna till vänster och grottpassagerna som leder till vattnet är rakt fram och till höger. Passagen till höger är den största av dem alla och det är strax innan den översvämmade delen som vi hittade det lilla hålet. Här inför dessa fyra passager stannade hunden upp och började hålla sig närmare antingen mig eller B. Vi fortsatte in framåt i grottan till höger och ju längre in vi kom desto mer höll sig Whip nära B. Hon verkade bli mer och mer nervös som om hon kände av någonting som vi inte uppfattade. När vi kom fram till en plats där man måste hissa ner sig några meter stannade hon upp helt och vägrade röra sig framåt om vi inte tvingade henne. Hennes nackhår stod rätt upp. När bara 5-6 meter återstod till platsen för själva hålet så började hon gny och gömma sig bakom B med svansen mellan benen och kroppen tryckt mot marken. Det här var jättekonstigt. Jag har sett Whip skälla som en galning på hundar som är dubbelt så stora som henne, men här betedde hon sig som att satan själv gömde sig i mörkret. Jag förklarade det för mig själv med att andra djur måste ha bott här nere i grottorna och att hon var rädd för deras lukt. Det hela var synd, för nu skulle hon ju såklart vägra att gå före och utforska Floyds valv för oss. Eftersom hunden var så nervös bestämde vi att medan den ena av oss arbetade på hålet- så skulle den andra sitta med henne ett par meter bort från där vi vanligen satt och vilade. Vi föll rakt in i vår gamla rutin av att borra och hamra. Det gick lite snabbare än förut men fortfarande långsamt och arbetsamt. Hunden låg hela tiden blickstilla och ibland gnydde hon. I efterhand har jag insett att hon stirrade på hålet hela tiden. Hon vek aldrig med blicken- vi borde ha litat mer på den där stackarens instinkter. När vi arbetade med vårt fjärde batteri hände en till konstig grej. Det var bäst tur att jobba på hålet. Plötsligt slutade han borra och böjde sig fram för att titta in i hålet. Jag låg och vilade och hade nästan somnat- men i ljuset från hans lampor kunde jag se att han hade ett förvirrat och koncentrerat ansiktsuttryck. Han tittade på mig och skakade på huvudet och jag frågade vad det var som hände- han svarade att han hade tyckt sig höra ett konstigt ljud inifrån hålet. Det lät som om ett stenblock hade skrapats mot ett annat. Ett gnissel eller kanske ett knarr. Jag sa att det säkert bara var hans öron som ringde på grund av borrens höga ljud men han höll fast vid att han hade hört det där ljudet. Jag då sade till igen men han satt och lyssnade i mörkret en lång stund och sen fortsatte han jobba. Det sista batteriet räckte en timme Sen satte vi oss för att prata igenom hur långt vi hade kommit. Vid det här laget tyckte jag att hålet verkade stort nog för åtminstone mitt huvud. Och när jag provade att titta in genom det så visade det sig att jag hade haft rätt. Jag kunde dock absolut inte få in mina axlar. Och med huvudet instucket i hålet där så märkte jag något som B visst hade missat. Att vinden hade stillnat. Den hade blåst hela tiden fram tills dess. Det hade till och med känts som att den blåste mer och mer- men nu var det helt stilla. Dessutom hade mullret slutat. Vi kunde inte för våra liv förstå hur det hade gått till. Men nu hade vi kommit så långt att ingen ville låta några konstiga detaljer hindra oss. Det enda vi tänkte på var att lyckas ta oss igenom hålet. Vi lämnade alla våra saker där nere. Ingen skulle ju stjäla dem där ändå. Och så klättrade vi upp igen och åkte till ett närliggande motell för att täcka. Vi var båda dödströtta. Fjärde inlägget. Den här gången dröjde det tre veckor förrän vi kunde komma iväg till Mysteriegrottan igen. Det kändes som att vår drivkraft hade förändrats. I början såg vi på hålet i grottan som ett roligt litet äventyr. Men sen förra resan tog vi det på lite större allvar. Vi hade inte hunnit prata så mycket sen förra turen ut. Men i bilen på vägen ut till grottan var vårt samtal ändå lågmält och dämpat. Och istället för att diskutera möjliga vägar att ta sig in i grottan så kom vi på oss själva med att försöka resonera oss fram till möjliga förklaringar till vad det var som hade hänt förra gången. Ingen av oss kunde komma på någonting. Dessutom kom det fram att ingen av oss hade pratat med någon annan om händelserna nere i mysteriegrottan. Det här var helt nytt. Tidigare resor hade vi berättat vitt och brett för alla som ville lyssna. Det är ju roligt att berätta om hur man klämmer sig genom trånga utrymmen eftersom så få människor är beredda att faktiskt göra det själva. Jag tycker inte heller själv det är så kul, men att få nöjet att berätta om det i efterhand, det är ändå bra motivation. Det var den tredje mars och vi åkte tidigt på eftermiddagen. Jag minns inte säkert när vi kom fram. B hade såklart lämnat hunden hemma den här gången. Vi band fast vårt ankarep i trädet uppe vid grottans ingång och klättrade ner mellan de vassa stenarna som sticker ut ur bergväggen. Klättringen är ungefär 15 meter hög och det går allt snabbare ju mer vana vi blir vid processen. Den enda olyckan var att B skrapade upp ett litet sår på armen som han la om när vi hade kommit ner i grottan. Väl framme vid hålet i väggen konstaterade vi att vinden hade börjat blåsa igen och att mullret hördes. Men vi började arbeta ändå. Det gick långsamt i början. Väggarna kring hålet var i början bara 7-10 cm, Men hade allt eftersom vi knackat upp hålet blivit tjockare... Nu var hålet i alla fall så stort att släggen rymdes där inne. Det var också trevligt att se högarna med stenbitar, grus och damm bakom och under hålet bli allt större. Både jag och B Be betraktade jobbet vid det här laget som något som man bara skulle göra. Vi brukade vara så snabba med att skrida till verket som möjligt. Vi pratade inte så mycket utan arbetade fokuserat med borren och släggan. Ibland tog vi en liten paus och småpratade lite grann. Jag var lite uthålligare men B hade en starkare överkropp så vi fick ungefär lika mycket gjort, båda två. Vi firade fortfarande våra små framgångar. När en bit av väggen som vi lagt ner mycket jobb på föll ihop så hurrade vi. När en sten i knytnäv storlek föll av så shoade vi och high-fivade. Känslan var av att ha fått bort ytterligare ett hinder mellan oss och vad det nu var som gömde sig på andra sidan. Arbetet fortskred som vanligt fram tills att jag jobbade med mitt fjärde batteri. Jag stod på knä och borrade långsamt in i väggen. Jag hade öronproppar och säkerhetsglasögon och fördrev arbetstiden förlorade i mina egna tankar. Plötsligt tyckte jag att borrens skriande ljud överröstades av något annat. Ett konstigt högt ljud. Även fast jag hade öronproppar hörde jag det och först trodde jag att det var något av ljuden som borren gjorde när den krånglade. Jag slutade borra och drog ut öronpropparna just i tid för att höra ett av de mest fruktansvärda vrål jag hört i hela mitt liv. Det tonade ut och försvann. Jag stirrade med uppspärrade ögon in i hålet och var helt stilla, andlös, i flera sekunder. Sen vände jag mig om till B som för bara några ögonblick sedan legat och vilat mot en väska. Nu hade han rättat på sig, med munnen öppen och ett oroat ansiktsuttryck. Jag vände mig tillbaka och tittade in i Floyds valv, men där inne fanns ingenting. Jag stirrade så långt in jag kunde i den trånga, platta passagen tills ljuset inte räckte längre in, men allt var stilla och mörkt. Det var så tyst att jag hörde mitt eget hjärta bulta. Plötsligt hörde jag ett skrapande ljud bakom ryggen och jag sträckte ut ryggen så hastigt att jag nästan slog mig medvetslös på den utskjutande bergsklippan ovanför. Det var bara B som hade rört på sig men jag var så uppe i varv att han hade räckt för att skrämma vettet ur mig. Han föreslog att vi skulle hämta några stenar som vi kunde blockera hålet med eftersom något djur kanske hade lyckats kunna ta sig igenom nu när vi hade hackat upp det större. Han trodde att det var det djuret som vi nu hade hört. Jag tog upp några stenar vi hade hackat loss och puttade in dem i passagen så långt in jag kunde och skapade en liten barriär mellan oss och andra sidan. Hela tiden tänkte jag att det jag hört, det kunde inte ha varit ett djur. Jag vet inte om B trodde det var ett djur heller, eller om man bara försökte lugna sig själv med en trovärdig förklaring. Vi pratade i alla fall inte mer om det. I efterhand har jag försökt förstå vad det var som vi hörde. Om jag skulle beskriva vrålet så skulle jag säga att det lät som en korsning mellan en vuxen man som skrek av skräck och av en puma som skrek av smärta. Det lät som att det kom inifrån hålet, kanske 30 meter bort. Det hemska ljudet skar genom hela grottans tystnad och fick mina öron att känna som de vibrerade. B trodde att brålet pågick i åtta eller tio sekunder, men jag skulle snarare säga fem. Tre medan jag borrade, en och en halv sekund medan jag slutade borra och drog ut öronpropparna och en halv sekund en skräck när jag hörde det. Men det är svårt att säga exakt hur lång tid som går samtidigt som man lyssnar på ett solo från dödsriket. Jag andade snabbare än vanligt. Till slut sa B att vi kanske skulle börja arbeta igen men hålla ögonen öppna efter rörelser inne i hålet. När jag böjde mig in för att placera en lampa som jag riktade mot Floyds valvs bortre delar inne i hålet så märkte jag att det hade slutat blåsa och att mullret hade tystnat. Att jag nu var skakig var det minsta man kunde säga. Efter en stund tog B över arbetet, vilket kändes helt okej. Jag var inte så trött, men jag satt gärna en bit bort från hålet en stund. B pausade jobbet då och då för att lyssna medan jag tittade på. Jag kom dessutom på mig själv med att kasta en blick över axeln, ner mot det mörka vattnet ner i grottpassagens botten. Varje gång mina lyktor kastade konstiga skuggor hoppade jag till. Min fantasi löpte amok. B verkade dock konstigt nog mer fokuserad på arbetet än på ljudet som vi hade hört. Efter att en stund ha försökt höra något annat än ljudet från borren mot stenen så märkte jag att jag faktiskt funderade på vad det var som kunde finnas på andra sidan och att jag var lite exalterad igen. Kanske var jag bara trött och orkade inte vara orolig längre. Mina funderingar avbröts plötsligt av att B svor. Batteriet hade dött, sa han, bara strax innan han hade hunnit slå över en stor sektion som han länge hade jobbat på. Han la ifrån sig borren, plockade fram släggen och kilen och började hamra mot väggen. Efter nästan tio minuters oavbrutet hamrande satte han sig genomsvettig ner på stenen för att hämta andan. Han höll upp släggen mot mig med en frågande blick, men jag skakade på huvudet. Nu var jag färdig med det här arbetet för dagen. Vi började samla ihop grejerna under tystnad och sen påbörjade vi klättringen upp igen. Jag gick snabbare än B och var flera gånger tvungen att stanna upp för att vänta in honom. Det var inte att han var långsam utan att jag var lite stressad. Det kändes ovanligt bra att kliva ut i den friska nattluften ovanför grottans ingång den natten. Vi checkade in på motellet i närheten och sov över där. I efterhand är det helt oerhört att vi inte släppte hela grejen efter det där med vrålet- men det kanske kan summeras med ett enda ord. Testosteron. Femte inlägget. Det är fantastiskt vad lite god mat och sömn kan göra för en attityd. Trots att vi båda tydligt mindes vrålet från dagen innan så kände vi oss peppade på att fortsätta arbetet med hålet. Den andra sidan var så nära nu. Vi var båda säkra på att detta var dagen vi skulle ta oss igenom. Vi åkte från motellet till grottan och började klättra ner. Visst, i grottans mörker kändes minnen av gårdagens mystiska händelser lite starkare. Ljussäglans spelande över grottans inåtbuktande väggar. Lukten av jord och damm. Ljudet när våra knän och händer trycktes mot berget när vi kravlade framåt. Allt påminde om natten innan. Men framme vid hålet till Floyds valv var vi båda ändå helt redo att återuppta arbetet. Ingen av oss nämnde att det återigen blåste genom hålet och att mullret därinne kunde höras igen. B återupptog det arbete han hade lämnat dagen innan och jag lade mig på samma plats lite bakom honom. B svingade släggen med beundrans värdkraft och efter bara två, tre minuter så tjådde han till. Han vände sig om med en stor stenbit i handen som alldeles nyss hade suttit fast i väggen. Han andades häftigt men han hade ett stort leende på läpparna. Jag också. För tillfället var det ingen som kom ihåg det mystiska ljudet utan vi var båda överlyckliga över vårt effektiva arbete. Biten av bergbäggen som han hade fått av var den som vi länge hade känt var mest i vägen om vi skulle försöka komma förbi. Jag tog släggan och slog av några vassa kanter av väggarna som skulle kunna skrapa upp oss om vi försökte klättra förbi. Men hålet såg ut att vara stort nog. Det var dags att försöka. Jag kände försiktigt på hålet och fann att det bästa sättet att ta sig in var genom att sträcka upp båda mina armar ovanför huvudet som om jag dök in i hålet. Jag var tvungen att stå upp på fötterna med böjda knän för att komma rakt in i hålet som ett obekvämmare sätt att stå på huk. Men jag kunde komma in genom hålet, med armarna och sen med hela huvudet bara med några skrubbsår som följd. Till slut hade jag hela överkroppen innanför hålet med väggarna ungefär vid midjan och det var trångt men det gick. I början av Floyds valv var dess mest rimliga delar vilket tillät mig att flytta runt på mina armar lite grann inför kravlandet längre in. Jag kunde röra på huvudet men allt jag såg omkring mig var bergvägg. När jag pratade med B lät min röst dämpad som om jag pratade in i en låda. Strax framför mig fanns det en barriär av stenar jag satt upp dagen innan och den blockerade mitt synfält framåt. När jag kravlat mig ännu lite längre in så märkte jag att det blev trängre. Jag hade puttat släggen framför mig genom hålet och använde den för att slå av några stenbitar som jag trott låg löst utspridda men som visade sig sitta fast i själva berget. Genom att jämföra med släggen kunde jag konstatera att valvet som minst var omkring 25 cm på höjden. Sen tryckte jag mig framåt genom att vrida mig tills jag fått höften in genom hålet. Det var så trångt att den position som jag hade klättrat in i hålet med fick bli den position som jag krälade genom hela valvet med. När man ligger där i det trånga mörkret, i en passage långt in i en grotta, har man inte så mycket annat att göra än att fundera. Själva berget vilar bokstavligt talat ovanpå en, och ovanför så finns hela jorden. Det enda som krävs av jorden är en enda liten, liten rörelse, och sen skulle jag inte finnas mer. Eller ännu värre, klämmas fast som Floyd Collins själv. Fastklämd i dagar, djupt inne i moderjords inre, oförmögen att göra sig fri. Föreställ dig själv att ligga så där: på magen, med din vänstra arm framsträckt över huvudet, med högra armen liggande neråt vid sidan av kroppen, med bara några centimeters rörelsefrihet. Båda dina armar och dina händer är ömma och uppskrapade efter att du använt dem för att långsamt trycka dig genom den trånga öppningen. Emellanåt blir du trött i nacken och lägger ner huvudet på det kalla dammiga berget för att vila lite. När du sätter igång och trycker igenom igen så måste du putta på med tårna för att komma framåt, glidande in över berget. Efter bara några centimeter måste man ta en andningspaus. När man andas in känner man ryggen pressas mot berget ovanför dig. Hela tiden tänker du på hur du ska göra för att krävla tillbaka ut igen. Och tänk om det inte går. Ja, det är sånt muntert man tänker på när man ligger där. Den sista biten försökte jag forcera genom att andas ut så djupt jag kunde. Och sen pressa mig framåt några centimeter när mina lungor var helt tomma. Det var enormt kämpigt men det gick. Andas ut, trycka sig framåt, vila. Andas ut, trycka sig framåt, vila. Ett par centimeter varje gång. B hurrade där ute och gaskade på för varenda centimeter längre in mina fötter kom. Men till slut tog det helt enkelt stopp. Det var för trångt för min bröstkorg att komma in längre. Att ta sig ut var inte svårare men det var lika arbetsamt som att ta sig in. Jag hade samma besvär som på vägen in. När jag skulle få ut överkroppen fortfarande in i hålet ungefär ner till bröstvårtorna så fastnade jag lite och fick till slut helt enkelt bara dra Raffs sa det, så drogs min t-shirt upp över huvudet och jag fick några skrubbsår på skulderbladet. Men jag brydde mig inte. Det hela hade varit väldigt lyckat. Jag hade pressat mig själv mer än vad jag trodde var möjligt, och jag hade överträffat mig själv. När jag började utforska grottor så kände jag mig obekväm och klaustrofobisk i trånga utrymmen. Till och med i början av krälandet i Floyds valv hade det känts så där. Men genom att pusha mig själv hade jag kommit över oron och nu kändes det betydligt mindre jobbigt, trots att det var det smalaste utrymmet jag någonsin befunnit mig i. Vi klättrade upp igen och åkte hem, fast beslutna att lyckas ta oss igenom hela vägen nästa gång. Att vi struntade så totalt i det där konstiga ljudet, som hade varit så skrämmande bara dagen innan, är oförklarligt. Men i glädjen över att kunna ta oss in var det väl så lockande att bara acceptera en enkel bortförklaring. Sjätte inlägget. Innan vi återvände till mysteriegrottan så lade vi en hel del tid på att förbereda oss. Vi hade konstaterat att vi skulle behöva skrapa bort delar av bergväggen för att den inte skulle vara för trång för att vi skulle kunna ta oss förbi. Därför konstruerade vi en sorts förlängda järnrör att tacka bort sten på avstånd med. Jag lärde mig också att det bästa sättet att ta sig igenom trånga utrymmen på var med armarna neråt vid kroppens sida. Då sticker nämligen en skulderblad ut som minst. Jag svor en ed. Jag lovade mig själv att den här gången skulle vi inte lämna grottan förrän jag lyckats ta mig in igenom till andra sidan förrän jag hade ärövrat Floyds valv. Det här skulle bli dagen då vi klarade det. Det var den 7 april 2001 och vi var entusiastiska inför att avsluta projektet. Det var lite svårare att klättra ner i grottan på grund av att vi hade mer saker med oss men så fort vi nådde fram till hålet började vi omedelbart skrapa och slå bort sten där inne. Barriären av sten som vi hade byggt inuti valvet någon månad tidigare hade jag puttat in längre in. Efter drygt två timmars arbete kände jag att det var dags att försöka för att förhindra att min t-shirt skulle dras upp under krälandet framåt så tejpade jag fast den i det vid höften och så tog jag med min ficklampa trots att den skulle ligga nere i min hand inpressad vid höften Innan jag dök in i hålet så stannade jag upp för ett ögonblick och kände vinden blåsa mot mitt ansikte och visst hördes mullret därinifrån också Väl inne med hela kroppen låg jag stilla en minut och planerade hur jag skulle ta mig fram när jag sneglade neråt med mitt böjda huvud såg jag ljusskäglan från Bs ficklampa bakom mina fötter. Vindpustarna inifrån torkade långsamt ut svettdropparna på mitt ansikte. Tusentals små vassa kanter trycktes in i huden på mig i ryggen och i bröstkorgen. Men inne i mig kände jag ett sting av glädje inför tanken att målet vi hade satt ut för oss själva för veckor sedan nu var nära att uppnås. Bara tanken på det fick mig att fortsätta trycka mig framåt, hur trångt det än var. Jag tog några snabba andetag och började sedan den sista pushen. Andas ut, putta framåt, pausa och hämta andan, repetera. Efter bara några centimeter kunde jag resa på mitt huvud och kände att det började öppna upp sig. Jag ropade att jag var igenom till B och jag tog några ögonblick för att fira. Under resten av mitt kravlande hörde jag B. glatt om Ljungfru Passage och Neil Armstrong och jag låg stort för mig själv. Efter ytterligare någon halvmeters krälande blev utrymmet så väl tilltaget att jag kunde lyfta upp mig på armarna och börja krypa. Jag var framme vid den lilla vägg av stenar som vi hade byggt upp i början av utforskandet och jag puttade den åt sidan. Det var uppenbart att B. aldrig skulle kunna ta sig igenom den här lilla passagen så jag berättade för honom vad jag såg. Med min lilla ficklampa var allt jag såg den ganska låga grottan som fortsatte inåt och gjorde en mjuk sväng åt höger. Utöver högarna med skrus och stenar som vi hade skrapat av från väggarna och sedan puttat framför mig så fanns det inte ett enda tecken på mänsklig närvaro där inne. Vi använde ett av de krokade järnrören vi hade satt ihop för att räcka mig i ena änden av ett rep. Och när jag drog i det så hade han bundit fast en kamera, min hjälm och dess pannlampa i andra änden. Jag tände pannlampan och fick se hela den nya delen av vår grotta i all sin prakt. Vår egen grotta. Det var så roligt att till slut få njuta skörden av allt vårt hårda arbete de senaste veckorna. Jag frågade B hur långt in i grottan han tyckte jag skulle ta mig med tanke på de konstiga ljuden. Han verkade ha glömt bort dem och dämpade sin entusiastiska ton lite grann och föreslog att jag inte skulle gå längre in än att vi kunde fortfarande höra varandras röster sen sköt han in järnröret efter mig och sa att jag skulle använda det som ett vapen om jag behövde. Trots att vi vid det här laget alltså var öppna för risken att jag skulle springa på någon typ av fara inne i grottan så funderade vi aldrig över det faktum att om jag skulle skadas så skulle B aldrig kunna hjälpa mig. Om jag hamnade i någon sorts problem så skulle det ta timmar för någon annan att ta sig ner i grottan och in genom Floyds valv. Men det var symptomatiskt för hela vår expedition att vi var för fokuserade på vårt mål och inte på de potentiella farorna längst vägen dit. Än så länge hade vi ju undkommit alla problem. Än så länge. Med mina handskar och knäskydd på och med kameran i hand så började jag krypa vidare framåt i grottan. Den första etappen var cirka 6 meter lång. I slutet vid den mjuka högersvängen så började en liten uppförsbacke som därefter slutade i en lite högre korridor. Den sträckte sig drygt 12 meter framåt och var så hög att jag kunde stå och gå i den upprätt. Väggarna var orörda till skillnad från de i grottan som ibland hade blivit skadade och nerklottrade av besökarna. Det var uppenbart att ingen hade varit här förut. Vid det här laget kunde jag knappt höra Bs röst längre. Jag ropade att jag skulle fortsätta inåt i en halvtimme och sen komma tillbaka. Han sa åt mig att vara försiktig. Jag fortsatte framåt och märkte att en lustig kristallformation på min högra sida den såg ut lite som smält sterin. Materialet hade bildats en sorts stalaktiter, cirka 10 cm som högst. En av dem verkade ha varit längre, men såg ut att ha blivit avbruten. Jag kunde inte se den någonstans på marken. Passagen fortsatte kanske 30 meter längre fram, och sen öppnade grottan upp sig lite mer. Gången böjde sig åt vänster och öppnade upp sig i ett större rum. Precis där, i kurvan mot rummet, stod en stor sten till synes lutad mot väggen. Den var rundare än andra stenar jag hade sett hittills, och jag tyckte det så konstigt ut att den var ställd mot väggen. Men det är inte ovanligt att stenar hamnar i underliga ställningar i grottor. Jag gick förbi stenen och in i rummet och fann att det var drygt fem meter högt i tak och tio meter brett. I rummets bortre ände fortsatte passagen framåt. Inne i rummet började jag känna mig lite illa emot. Det låter som en klyscha men jag kände mig lite betraktad. Upphetsningen över att få utforska grottan svalnade något och jag kände mig plötsligt väldigt ensam. Lyckligtvis var halvtimmen snart slut och jag behövde vända om och gå tillbaka till B. Jag tänkte titta in i nästa passage för att få en känsla för hur lång den var när jag plötsligt märkte något på bergväggen i ögonhöjd på rummets vänstra sida. Det såg ut som en hereoglyf. En enkel teckning som nästan kunde misstas för att vara en del av själva bergväggens formationer. Den såg ut som en sträckgubbe under en symbol. Jag blev entusiastisk igen. Det här måste betyda att det fanns en annan gammal ingång till grottan. Och det kunde betyda att B kanske kunde komma in från en annan sida. Jag tog lite bilder med kameran och sen började jag skynda mig tillbaka. Väl framme vid min sida av Floyds valv berättade jag så fort jag kunde förbe om alla mina upptäckter på andra sidan. Sen skickade jag igenom min utrustning. Jag la mig ner och började kravla framåt med huvudet först. Halvvägs igenom när jag tog en paus innan jag skulle andas ut och putta mig ytterligare några centimeter framåt hörde jag plötsligt ett ljud bakom mig. Jag frös och låg helt stilla. Det hade varit ett svagt men ändå distinkt ljud av när sten glider mot sten. Ingenting mer hördes. Det var helt tyst. Jag började lite stressat putta mig framåt centimeter för centimeter och kunde till slut sträcka ut armarna framåt och ta emot min överkropp mot golvet inne i kammaren där B stod. Vi gav varandra en kram när jag var ute men jag sa ingenting om ljudet jag hade hört fast jag mindes att han hade nämnt ett liknande ljud förut. När jag framkallade bilderna från grottan märkte jag något konstigt. Alla bilder från de olika korridorerna som ledde från Floyds valv fram till det stora rummet blev bra. Men bilderna jag tagit in i själva rummet var helt vita. Ingenting hade fastnat på filmrullen. Jag kunde rita en bild på hieroglyfen ur minnet och jag visade den för B. Men bilderna var förstörda. Sjunde inlägget det tog bara några dagar för B- att hitta någon som ville följa med oss- och utforska den inre passagen. Jag tänker kalla honom för Joe. Tidigt på morgonen- den 14 april 2001- åkte jag, B och Joe hemifrån- så att vi skulle hinna tillbringa- så mycket tid innanför Floyds valv- som möjligt. Vi berättade inte om någon av de konstiga ljuden- eller upplevelserna vi haft inne i grottan- eftersom... Ja, vad skulle vi säga? Att vi hade hört konstiga ljud- vi trodde ju inte det var något farligt in i grottan, men det kanske ändå var oansvarigt av oss att inte berätta något. Och när vi väl berättade om ljuden för honom så var det redan för sent. Det gick fort att ta sig ner i grottan när vi inte behövde ha med oss borrar och släggor. Och väl nere så uttryckte Joe beundran för allt arbete vi hade gjort där nere. Vi kände oss till och med lite stolta själva faktiskt. Joe sa att Floyds valv förmodligen var det trängsta utrymmet han någonsin hade försökt ta sig igenom men jag var ganska säker på att han skulle klara av det. Han är en ganska erfaren grottkrypare och han är en rätt smal person. Jag är större än han och det gick ju bra för mig. När jag tittade in genom hålet så märkte jag att den mjuka kalla vinden blåste mot mitt ansikte och jag hörde mullret men jag sa ingenting om det. Planen var att Joe skulle ta sig igenom först och jag skulle följa efter. B skulle skicka igenom utrustningen vi behövde och sen skulle vi få två timmar på oss att utforska grottan tillsammans. Både jag och Joe tog oss igenom det trånga valvet utan problem men när jag skulle vända mig om för att ta emot utrustningen som B skickade vidare så hände en katastrof. Jag slog huvudet i bergväggen. Mänsklig skalle mot massiv sten. Stenen vann. Jag började blöda och B skickade igenom vår första hjälpenlåda. Men jag kände mig vimmelkantig och jag tvingades säga till Joe att jag inte kunde följa med. Han såg ut som om julafton hade ställts in. Jag tyckte inte om idén att han skulle få utforska grottan utan mig framförallt av själviska skäl men jag ville i alla fall att han skulle få se någonting efter att han hade åkt hela vägen dit. Så jag berättade om det lilla rummet och han kröp iväg. Jag tog mig tillbaka genom Floyds valv till B och vi satt oss och pratade. Jag kände mig korkad som hade slagit i huvudet och sa att jag tänkte betala för en motellnatt för Joe om han ville göra ett nytt försök att utforska grottan tillsammans imorgon. B sa att han också var beredd att stanna kvar över natten. Han verkade lika mån om att få någon sorts klarhet i grottan, något som skulle kunna leda till en förståelse för vad det egentligen var för plats. Efter en stund slutade vi prata och satt och väntade i mörkret. Tystnaden påminner mig om skrapjudet av sten mot sten som jag hade hört dagen innan. Jag nämnde det för B och han sa att inget jag ditills hade sett kunde förklara varken det ljudet eller den varierande vinden eller mulret. Plötsligt kändes det inte bra alls att vi hade låtit Joe gå in i grottan ensam. B gick fram till hålet och ropade efter Joe. Han fick inget svar. Det var inte konstigt, man hör ju inte varandra om man är tillräckligt långt in. Men det var ändå nervöst. Vi väntade spänt på ett livstecken från Joe. Tidsgränsen på 20 minuter som han hade fått på sig kom och gick. Sen gick fem minuter till. Jag hade verkligen ingen lust att klättra in igen. Mitt huvud bultade och det såg tränger ut där inne än någonsin. Men jag visste att jag skulle behöva göra det för att se till att allt var bra med Joe. Precis när jag började förbereda mig för att klättra in så såg jag en ljus glimt långt in i hålet. "Joe", ropade jag, men jag fick inget svar. Jag ropade igen, men jag fick fortfarande inget svar. Ljuset blev starkare och jag hörde ljudet av någon som rörde sig där borta. Är allt bra, Joe? Frågade jag. Nej, svarade han inklitt där inne. Väl inne på andra sidan valvet sa han att han inte mådde bra. Han tog av sig sin utrustning och skickade tillbaka den med repet. Och så började han omedelbart kravla tillbaka genom valvet. Vi hann inte ens fråga om vad som hade hänt förrän han kom ut och vi fick se hur hemskt han såg ut. Han var blek och antfådd och smuts i ansiktet och på kläderna efter att ha krupit. På hans armar och ansikte fanns det en massa små skärsår som han antagligen fått eftersom han kröp igenom så fort. Hans ögon var uppspärrade. Efter att jag kommit ut ur Floyds valv, han ville bara titta på varandra några ögonblick för utan att säga ett ord började han omedelbart gå iväg mot grottans utgång. B följde efter honom i hasorna och jag stannade kvar en minut för att samla ihop våra saker. Innan jag gav mig av så stannade jag upp vid hålet och märkte då att jag inte hörde någonting och att jag inte kände någonting. Vinden hade slutat blåsa. Vid något tillfälle, samtidigt som Jod var där inne, hade den upphört. En del av mig ville släppa allt och omedelbart klättra in för att förstå vad det var som hände med den här grottan, men jag kände mig fortfarande lite snurrig efter smällen i huvudet. Just då insåg jag dessutom att Joe och B redan hade hunnit en bra bit ut ur grottan och att jag var lämnad kvar ensam. Jag kände en kall kår ut med ryggraden och skyndade efter dem. Väl uppe på marken trodde jag att vi skulle få ut lite mer information ur Joe men han bara lossade sig från repet och gick direkt iväg till bilen. I dagsljuset såg han ännu värre ut än han hade gjort ner i mörkret. B och jag drog upp repet och vår utrustning och så körde vi iväg. Joe sa att han inte ville sova över på motellet eftersom han kände sig sjuk. Han stirrade rakt fram, han skakade som ett asplöv, men han sa att han inte frös. Vi frågade om han hade sett hieroglyfen. Nej. Hade han hört oss ropa på honom? Nej. Hade han sett den runda, konstiga stenen eller kristallerna som såg ut som smält stearin? Nej. Allt han sa var att han hade gått in en bit, men sen börjat känna sig sjuk. Jag fick inte ihop det i huvudet. Om man inte ens hade kommit fram till kristallerna så borde han ha hört oss ropa. Varför ville han inte säga mer om vad som hade hänt? Resten av bilresan förlöpte i en kuslig tystnad. Joe sa inte mycket mer. Vi berättade om ljuden vi hade hört ifrån hålet och det svarade han inte heller på. När vi kom fram till hans hus sa han att han inte ville utforska grottan mer och så rusade han in. När jag försökte ringa honom dagen efter så gick samtalet till telefonsvararen. Åttonde inlägget. Jag tror det är viktigt att förstå vad den här grottan betydde för oss nu. Vi hade lagt veckor av hårt arbete på den och vi hade upplevt så mycket känslor där. Vi hade gått från att vara utmattade till skräckslagna. Vi hade känt förväntningar och smärta, frustration och framgång. Det kändes inte som att vi stod inför ett hot utan att vi var tvungna att fullfölja en outtalad överenskommelse. Dessutom var vi också helt enkelt nästan galna av nyfikenhet. Varifrån kom det mullrande ljudet? Varför ändrade vindens styrka? Vad hade Jo sett eller upplevt? Vi pratade länge och väl om det här, jag och B, och vi kom alltid fram till samma slutsats. Vi var tvungna att återvända till grottan. Det var det enda sättet för oss att lösa alla dessa mysterier. Två veckor efter att vi hade åkt iväg med Joe så lånade vi en kommunikationstelefon från räddningstjänsten i vår stad. En sorts bärbar kommunikationsradio som fungerar även nere i berget eftersom dess två lurar är ihopkopplade med en lång sladd. Dessutom köpte jag en videokamera och en beskyddande väska att ha den i. Sen, den 28 april 2001, åkte vi iväg till Mysteriegrottan igen. Mitt huvud hade läkt fint. Jag hade ett litet ärr där jag hade försökt slå sönder berget med mitt huvud men det gjorde inte ont längre. Under de två veckorna hade jag också tänkt på vad som hade hänt om jag hade kunnat följa med Joe in i grottan. Han hade förändrats när han kom ut igen. Jag hade försökt ringa honom nästan varje dag sedan dess men inte fått något svar. På hans jobb sa de att han hade sjukanmält sig dagen efter vår grottutflykt och inte synts sedan dess. Jag åkte till och med hem till honom men trots att det såg ut som någon var hemma så blev jag inte insläppt. En annan gång passerade jag hans hus med bilen och då såg det tyst och nersläckt ut och hans bil var inte där. När vi band fast vårt rep i trädet för att sänka oss ner i grottan så kände jag en stark känsla för första gången jag ville innerst inne inte klättra ner. Jag ville slippa. Men jag visste att jag var tvungen så jag och B gled över kanten med repet i handen. På väg ner gick ingenting som det skulle. Vi misslyckades med att knyta enkla knopar. Väl ner i gångarna stötte vi mot väggarna och taken och vi tappade saker. Vi stannade upp och försökte samla oss och till slut efter mycket längre tid än vad det brukade ta kom vi fram till hålet. Vi kontrollerade att videokameran och telefonen var hela och hållna. Vi kollade vår övriga utrustning och vi tittade sen på varandra. Det var dags. Jag klättrade in i hålet och började kravla igenom medan jag vred min kropp för att få plats i Floyds valv önskade jag för mig själv att det här var sista gången. När jag hade kommit igenom valvet skickade B över all utrustning och vi testade sladdtelefonen. Den funkade utmärkt. Jag filmade i miljön efter Floyds valv för att kunna visa B senare och gick långsamt framåt. Även de stearinliknande kristallerna såg fina ut på displayen. Det kändes bra att ha med sig en videokamera så att B också skulle kunna få se och uppleva allt som jag hade upptäckt inne i grottan. Jag tog en liten paus för att byta några ord med B över telefonen och det kändes bra att långt där inne i grottan kunna höra hans röst. Sen fortsatte jag framåt. Sakta men säkert forcerade jag grottan samtidigt som jag lät vladden till telefonen löpa efter mig. Det gick ganska bra fram till den runda konstiga stenen här fick jag samma konstiga känsla som jag hade fått förra gången. Jag tittade mig omkring men såg ingenting att oroas för. Jag gick in i det stora bergrummet och filmade allt jag kunde. Väggar, tak och golv, till och med den där konstiga inskriptionen på väggen. Det var svårt att se detaljer på displayen men det syntes tydligt att någonting fanns där. Därefter vände jag mig om mot den bortre öppningen i rummet för att utforska vad som gömde sig där bakom. Passagen som fortsatte vidare in i grottan Var lite lägre i höjd än jag själv är Och såg ut att fortsätta framåt Så långt som ljuset kunde nå Jag duckade för att gå in Och förberedde mig för nya intryck På marken gick jag på krossade stenar och grus Och taket i korridoren Var nästan perfekt välvt Det stack ut lite En lite för perfekt gång För att vara i en tillsluten gammal grotta Jag pausade och drog fram telefonen För att låta B veta att allt var bra han svarade efter några sekunder och det lät nästan som han hade sovit. Han sa att allt var okej med honom och att jag kunde ta så lång tid på mig som jag önskade. Han hade varit väldigt tålamodig under hela den här eskapaden. Han hade suttit och väntat på mig timme ut och timme in medan jag skötte allt utforskande. Jag kände mig glad och tacksam och jag avslutade samtalet med honom. Sen började jag ta fram kameran för att filma korridoren. Då, bakom min rygg, hörde jag det skrapande ljudet. Det var högt Och nära Och det kom från det större rummet Som jag precis hade lämnat bakom mig Jag snurrade runt snabbt Och utan att tänka efter Så reste jag instinktivt på mig Det krasade när jag körde upp hjälmen i berget ovanför mig Lampan krossades Och jag följde ett oändligt mörker Smärta sköt ner genom min nacke Huvudet hade skyddats av hjälmen Men ryggen var inte skyddad från stöten jag kände mig svag i benen och föll ner på knä, satte ner kameran och satte händerna på min ömanacke. Skrapljudet hade bara hörts i någon sekund. Nu var allt tyst utom mina panikslagna andetag. Jag kunde inte se någonting omkring mig och kände mig utsatt från alla håll. Var jag än såg var det kolsvart. Till slut famlade jag med handen efter min ficklampa som jag hade på hjälmen i reserv. Jag tog ner den och tryckte med skakande händer på, bara för att inse att jag hade glömt byta batterier i den. Ljuset var svagt, det räckte bara någon meter. Jag började nästan gråta av rädsla, men det var bättre än ingenting. Jag flackade runt lampan och stirrade efter rörelser, men jag såg ingenting. Skakande och darrande satt jag på knä och tog långsamt fram telefonen igen. När jag famlade efter den i min väska så kände jag något annat och insåg att det var mina glowsticks, pinnar man bryter sönder för att de sen ska lysa. Jag hade glömt att jag hade tagit med mig dem. Jag tog upp en och ryckte den ur sin förpackning. I samma ögonblick hörde jag att den krasade. Jag hade av misstag redan brutit sönder den för länge sedan och den var oanvändbar. Jag slängde den ifrån mig och tog utan att sluta titta mig omkring efter rörelser fram en ny glowstick. Det gröna, mjuka ljuset målade grottväggarna i kusliga färger. Men glowsticken lyste bara upp så mycket av grottan att jag kunde se några meter omkring mig så jag tog fram en tredje och bröt av den. Sen slängde jag in den i det stora rummet framför mig. Jag fick till ett perfekt kast och såg glowsticken segla genom luften bort mot andra änden av rummet. Den flög förbi den runda, märkliga stenen på andra sidan, tyckte stutsa in bakom och försvann. Jag hade inte se någonting som stack ut i rummet Men jag skakade fortfarande Jag hade tydligt och klart hört det skrapande plötsliga ljudet Och det kom från någonstans i närheten Med darrande fingrar och upplyst av glowsticken som jag hade kvar Satt jag på telefonen och tryckte den mot örat Paniken steg i mig när sekunderna gick utan att jag hörde någonting Den borde ha tutat som en vanlig telefon tills B svarade Men nu var det helt tyst Skräckslaget startade jag om telefonen men den var fortfarande tyst. Linan var död. Jag förstod inte vad som kunde ha hänt för jag hade ju pratat med B för bara några sekunder sen. Jag snyftade nästan av skräck. Den enda vägen ut härifrån var samma väg som jag kom. Men det var där inne som någonting hade låtit. Jag föll bakåt för att luta mig mot bergväggen med ryggen. Men i samma ögonblick som mitt skuldreblad stötte emot berget så kände jag en kraftfull smärta som påminde mig om stöten i taket förut. Jag vet inte hur länge jag satt där, livrädd i den mörka tystnaden- men till slut hade jag myror i fötterna och ömma knän. Smärtan i ryggen hade spridit sig ner mot svanskotan. Till slut insåg jag att jag inte hade något val. Om jag skulle komma ut därifrån var jag tvungen att gå igenom det stora rummet. Om jag väntade för länge hade det lilla ljus jag hade i glowsticken försvunnit- och då skulle jag inte längre ha någon chans. Jag försökte ställa mig upp men var för svag och segnade ner på knägen. Jag fick krypa på alla fyra genom grottgången, fram till ingången till det större rummet, där jag lutad mot väggen mödosamt kunde ställa mig upp igen. Långsamt började jag gå genom rummet. Jag stirrade rakt fram och ansträngde mig för att försöka uppfatta minsta rörelse. Ljuset från min glowstick fick långa, konstiga skuggor att kastas på väggen omkring mig. Allt jag hörde var gruset som krasade under mina fötter. Jag vevade insladden till telefonen allt eftersom jag långsamt trevade mig fram mot B, mot tryggheten. Den där korta promenaden tycktes ta en evighet. När jag gick förbi den märkliga inskriptionen i väggen tycktes den glöda som den ville varna mig för något. Jag vet inte vad den betydde, men den och allt annat i den där grottan verkade vara där enbart för att göra mig vetskämd. När jag började närma mig den bortre änden av grottan skymtade jag den märkliga runda stenen- något såg annorlunda ut med den, men jag kunde inte avgöra exakt vad. Det var först när jag bara stod någon meter från stenen som jag insåg vad som hade hänt. Den hade flyttat på sig. Det var därifrån ljudet hade kommit, när den gled över marken. Jag stelnade när jag insåg hur nära jag var. Någonting. Någonting annat. Men jag hade inga andra val än att fortsätta framåt. Centimeter för centimeter närmade jag mig stenen med glowsticken höjd över huvudet som en lykta. Vid sidan av stenen stannade jag upp för att rulla in sladden till telefonen när jag insåg varför den inte längre fungerade. Stenen hade rört sig så att den klämde fast sladden. Jag drog till och sladden rycktes av. Min enda kontaktväg till omvärlden var nu bruten. Jag befann mig djupt under jordens yta i en kista av solitt berg och jag har nog aldrig känt mig så ensam och hjälplös i hela mitt liv Jag ställde telefonen ifrån mig Jag struntade i den, den var ändå obrukbar nu Med blicken fäst på stenen rörde jag mig framåt och runt stenen Jag var torr i halsen, andfådd och hade ont i hela kroppen Varenda ljud mina fötter gjorde tycktes få mitt hjärta att stanna jag såg ingenting kring stenen så jag tog ett par snabba steg för att passera den och vände mig sen om. Det jag såg fick mig att rygga ofrivilligt tillbaka. Där stenen förut hade stått fanns det nu ett stort hål och ytterligare en mörk passage öppnade sig och gick ner. Jag backade några steg och råkade stöta till bergväggen bakom mig med ryggen. Smärtan som jag nyss hade glömt gjorde sig påmind igen med full kraft. Jag drog efter andan och det flimrade framför ögonen på mig men jag stirrade fortfarande ner i det svarta hålet. Det tycktes fortsätta framåt så långt ljuset räckte. Där nere såg jag glåsticken som jag hade slängt iväg som lyste upp väggarna och jag såg att de var ganska platta. Passagen var kanske en meter i diameter och hade varit lätt att utforska om jag hade den allra minsta lust men jag ville bara ut. Jag backade ytterligare några steg utan att lämna hålet med blicken Snubblade nästan på telefonsladden vid mina fötter Sen vände jag mig om för att fly Så fort jag vände ryggen till mot hålet kände jag hur paniken fyllde upp mig Det kändes som att ett gäng demoner skulle anfalla mig bakifrån Som att djävulen själv försökte hålla mig kvar i mörkret Långt borta från tryggheten uppe i dagsljuset Jag vacklade framåt mycket snabbare än jag borde i mitt skick och i den mörka grottan Allt jag tänkte på var att få komma ut jag passerade den sterinliknande kristallen utan att ens titta två gånger. Varje gång jag duckade för att undvika att slå huvudet i grottans tak kände jag ryggen skrika. När jag kom till början av Floyds valv, där det blir trängre och man måste börja krypa, kastade jag mig ner på alla fyra. Hela min kropp skakade av smärta när jag tog emot mig med händerna. Och för första gången under hela denna mardröm tillät jag mig själv att ge upp ett skrik av smärta, med jag fortsatte krypa framåt. Fokus låg nu på vägen fram och jag försökte att inte tänka på vad som fanns bakom mig. Jag kravlade framåt med glowsticken höjd framför mig och nådde till slut punkten i grottan där jag visste att B skulle höra min röst. Jag stannade ändå inte för jag ville inte slösa tid på att prata. Till slut nådde jag den sista delen där jag var tvungen att lägga mig ner och pressa mig in i skrevan för att komma förbi. Jag skrek till B att han skulle packa ihop så vi var redo att dra. Han frågade om jag var okej och jag svarade nej och sa åt honom igen att börja packa. Jag slet av mig i utrustningen och lade den i väskan som var fastnuten i repet. Jag insåg först då att jag hade glömt min videokamera där inne i grottan. Vid det laget brydde jag mig lika mycket om den där kameran som en passagerare på Titanic brydde sig om sin kvarglömda hatt nere i hytten. Jag sa åt B att dra tillbaka repet med väskan och att han skulle ge sig ut ur grottan så snart han hade fått tag i den. Han frågade varför och jag skrek att vi inte var ensamma i grottan, att det fanns någonting där med oss. Min rygg värkte så illa, men jag visste att det gjorde detsamma. Jag skulle ta mig igenom Floyds valv så snabbt jag bara kunde, oavsett vad. Just när jag tryckt mig in i passagens trängsta avdelning blåste vinden upp igen. Och med den följde en av de mest vedervärdiga lukter jag någonsin känt. Det luktade som fuktig, ruttnande härsken och motbjudande död. Jag fick kvällningar, satte upp tröjan över min näsa. Då kände B.D. också han ropade där ute. Åh gud, vad är det där? Sen sa han åt mig att skynda mig. Jag tryckte på allt vad jag kunde och kände paniken svällde upp igen. Påskyndad av B.s oroliga röst. Halvvägs genom sa jag till honom att börja gå, att dra därifrån, att jag skulle hinna i fatt. Han la min glowstick i passagen och började klättra därifrån. När jag denna gång tog mig igenom valvet struntade jag helt i att skydda mig från skrubbsår. Jag kände berget skrapa mot mitt ansikte, mot mina öron, mina armar och mina axlar och skulderblad. Men jag kände knappt någon smärta längre. Stanken inifrån grottan kom i en ny pust och jag höll emot spion i halsen. Jag var genomsvettig och utpumpad och tvingades lägga ner huvudet och släppna av i kroppen. Allt blev tyst och jag låg och bara lyssnade i en sekund. Då hörde jag ännu en gång det skrapande ljudet inifrån grottan. Det fortsatte i några sekunder och tystade sen. Jag ropade ofrivilligt till av rädsla, ett litet patetiskt skri som kom långt in från mitt undermedvetna och tog sig fram genom min trötta kropp som inte orkade stå emot sig själv längre. Panikslaget började jag återigen trycka mig framåt och jag nådde till slut den sista delen av Floyds valv innan hålet vi hade hackat upp. Jag tog tag i repet och drog för allt jag var värd. När mina axlar slog emot väggarna kring hålet fastnade jag och jag fick vända på kroppen för att till slut kunna slita mig ut och falla ner med ena skulderbladet först. Jag bet ihop mot smärtan och ställde mig darrande upp. Det luktade inte lika intensivt utanför passagen. Med min glowstick som ljuskälla samlade jag ihop min utrustning och skulle precis ge mig av efter B när jag råkade få syn på min egen arm i ljuset. Den var nästan sönderskrapad, underarmarna var täckta av djupa riv och skrapsår och jag var nedkladdad med blod ända ner till händerna. Jag stod och tittade en sekund tills jag insåg att jag stod ensam i tystnaden och att B hade hunnit långt. Jag hävde mig upp för klipporna som avgränsade rummet innan Floyds valv och försökte skynda mig i kapp honom. Vid det här laget fanns det inget annat kvar i min kropp än smärta och adrenalin. För varje steg sköt en kvast av smärta upp från fötterna genom ryggslutet upp i nacken. Jag hade förstörda armar och, vilket jag först senare skulle upptäcka, ett djupt skärsår i ena axeln. Hade jag inte varit så rädd så hade jag inte orkat ta mig hela vägen upp. Jag kom upp till en plats i grottan där man måste glättra upp för en brant backe med hjälp av repet vi hade fäst vid ett uppe vid jordytan. B hade hunnit klättra upp en bit på repet och jag hörde honom andas djupt och hans fotsteg mot backen medan han klättrade uppåt. Jag övervägde att själv också ge mig på repet och börja klättra samtidigt som han men jag visste att det var för riskabelt. Repet skulle kanske inte orka med oss båda och vi skulle falla ner. Istället tänkte jag utnyttja tiden med att samla ihop det andra repet som vi hade använt vars ena ände låg vid mina fötter och vars andra ände var nere vid Floyds valv. Jag började dra fram repet och samla ihop det en hög vid mina fötter men så ropade B plötsligt fallande sten uppifrån och jag fick akta mig medan lite småstenar slog ner framför mina fötter. Jag fortsatte att dra in repet och jag hade hunnit med hälften när det plötsligt tog stopp. Jag suckade. Det måste ha fastnat i någonting längre ner. Jag struntade i repet, kastade det ifrån mig och började sätta på min sela jag använder för att klättra upp för berget när jag hörde ett konstigt ljud vid mina fötter. Jag tittade ner och såg till min fasa att repet jag hade samlat ihop försvann ner i grottan igen. Det var någonting där nere som drog i repet. Jag släppte selen och började dra mig upp för repet upp för backen helt utan utrustning. Med en nollställd hjärna bara kravlad och slet jag mig upp för det branta berget. Jag klättrade så fort min mörbultade kropp tillät, halvt i panik. Jag ropade till B att något drog i repet där nere och han svarade att jag skulle skynda mig. Utan utrustning gick det snabbt att komma upp för den branta bergssidan. Jag lät bli att titta bakom mig. Hade jag tappat greppet om repet och fallit så hade jag studsat mot backen flera gånger och sen fallit hårt mot golvet där nere. Det hade varit ett dödligt fall. Men nu började jag se ljusstrålar ovanför mig som kom från grottans ingång. Jag kämpade på, tom i huvudet med ett enda mål. Uppåt. Efter några minuter som kändes väldigt mycket längre än så så nådde jag en liten platå som vi hade använt som en sorts mellanlandning på väg upp och ner i grottan. Jag ropade på B att han skulle skynda sig. Jag visste att repet han klättrade i nu bara höll för en person. Varenda sekund kändes som tortyr att vänta ut och jag sneglade på repet som dinglade på bergsidan och löpte ner längre ner i grottan. Det låg stilla och såg inte ut som att någon drog i det. Jag visste inte om mitt hjärta skulle stå ut med så mycket mer stress. Jag hade aldrig varit mer stressad och förskräckt i hela mitt liv. Jag försökte samla mig och tänka igenom situationen men det kändes som att min hjärna hade blivit överladdad på något sätt. Jag kunde inte tänka klart. Då äntligen ropade B att han var uppe. Jag tog tag i repet och började gå upp för bergsidan när jag märkte att det kändes som att det hade fastnat någonstans där nere eller som att någon höll fast i det. Jag stålsatte mig och strävade uppför. De sista metrarna uppförs nästan joggade jag och till slut släppte jag repet och bara sprang. Jag kom till slut ut ur grottan och bländades för ett ögonblick av dagsljuset. B hade hunnit ända fram till trädet där vårt rep var fastknutet. Jag stapplade fram till honom och kollapsade på marken. Liggande där tittade jag och B på varandra för första gången sen ner i Floyds valv och vi bara stirrade. Jag visste att jag såg ut att vara i ganska dåligt skick men jag hade inte haft någon aning om att B också såg så risig ut. Han hade skrap och skärsår över hela kroppen och var helt vit i ansiktet. Hans ögon var vidöppna och han andades djupt, nästan som han kippade efter andan med vidöppen mun. Chocken efter att ha sett varandras sorgliga uppsynor bröts när vi hörde repet som gick ner i grottan sträckas ut och knakandet i trädet som det var fastbundet i. Jag paralyserades. B stirrade med ett vansinnigt ansiktsuttryck på knopen han hade knutit fast runt trädet. I en enda rörelse tog han fram en fickkniv och började slita i repet. Det tog säkert bara fyra-fem sekunder för B att skära sönder repet, men det kändes som en timme. När det släppte drog repändan direkt väg över grusmarken och försvann med ett vinande över bergets kant ner i grottans djup. B utstötte ett rop av lättnad. Han tappade kniven och segnade ihop på marken. Jag ställde mig därligt upp och gick iväg till bilen. Jag satte mig i passagerarsätet och såg att B fortfarande låg kvar och stirrade mot bergsknallen ovanför grottans ingång. Jag ropade på honom han ryckte till, reste sig upp och kom och satte sig i bilens förarsäte. Vi sa ingenting till varandra, inte ett enda ord under hela vägen hem. Nionde inlägget. Det har gått tre veckor sedan vi var vid grottan. Jag skriver nu för att uppdatera er som har följt denna blogg och för att berätta vad som har hänt den senaste tiden och vad som nu kommer att hända. Jag vill säga förlåt till er som har ringt och hört av er till mig under tiden för att jag inte har svarat. Jag har fått era meddelanden, jag har bara inte förmått kommunicera. Steve och Mark, tack för era uppmuntrande ord på min telefonsvarare Jag vet att ni är bekymrade Och ni är väldigt fina och bra vänner Mark, jag såg att du var förbi mitt hus några gånger Förlåt att jag inte öppnade för dig när du ringde på Men det var fint att känna att någon tänkte på mig Kära lillesyster Jag har hört oron i din röst i dina meddelanden Men jag är okej okay. Oroa dig inte för mig Fokusera du på att ta hand om mina fina systersöner och döttrar? I alla fall det tog flera dagar för mig att skriva ihop det förra inlägget. Jag var så skakad efter våra upplevelser att jag inte kunde förmå mig att göra annat än att sitta och tänka igenom dem gång på gång. Jag är sjukskriven från mitt jobb nu. Jag försökte gå dit igen efter några dagar men min chef skickade hem mig för jag var för förvirrad och såg så sliten ut. Jag åkte till doktorn men jag berättade inte varför jag mådde så här utan bara att jag kände mig stressad. Han rekommenderade mig att vila och gav lite lugnande till mig. Piller är skönt just nu. När vi lämnade grottan sist så var det i ett chocktillstånd. Jag kunde inte tänka klart och jag förstod inte mina egna upplevelser. Att äta och sova blev omöjligt. Det var bra att jag hade sinnesnärvaron nog att skriva ner vad som hände mig- eftersom det snabbt har börjat förvrängas i mitt minne. Det tog tre dagar att skriva ner allting, men det kändes bättre efteråt. Det var kanske terapeutiskt på något sätt. Tyvärr höll inte den känslan i sig särskilt länge- det är först nu efteråt som det verkligen har blivit illa. Jag och B har inte sett sig igen efter vår resa. Inte förrän igår. Vi lät varandra vara fram till dess. Ingen av oss har försökt kontakta jag heller. Men när en vecka hade gått efter vår resa så började konstiga saker hända omkring mig. Jag började höra oförklarliga ljud i mitt hus. Fotsteg. Ljud av något som släpades fram. Knarrande dörrar. De typiska skräckfilmsljuden helt enkelt. Men de var inte så tydliga. Det var aldrig mer än så att jag tyckte mig höra dem. Jag kunde sitta och äta eller gå ut i duschen och för ett ögonblick tycka mig höra något. Men så blev allt tyst igen. Om det inte hade hänt så ofta så hade jag trott att det bara var inbildning. Men sen började hallucinationerna komma. Det var som att jag började se saker på samma sätt som jag hade hört dem. Det var aldrig mer än att jag skymtade något i ögonvrån. Och sen när jag vände mig om för att titta så fanns det ingenting där. Förut hade jag sovit med lamporna tända i bara mitt sovrum. Men då började jag hålla alla i huset ljus tända dygnet runt. Efter att jag började se dessa hallucinationer regelbundet köpte jag en pistol. Jag ringde på en annons i tidningen så jag slapp vänta på licensen. Jag hade inte så ont i kroppen längre. Den lilla smärtan som återstod i ryggen tog mina lugnande tabletter hand om. Först var jag försiktig med tabletterna eftersom jag inte ville tillbringa resten av mitt liv hög. Men hallucinationerna blev värre och därför började jag bli tvungen att ta mer medicin. Grejerna i ögonvrån fortsatte synas och dessutom började jag också ana skepnader och skuggor. De var utanför mina fönster, oftast på natten. Jag såg inga tydliga former så de är svåra att beskriva. De tvingade mig att börja dra för gardinerna och persiennerna varje natt. Det hjälpte, men det lämnade mitt liv i ett ännu större och mer isolerat kaos. Jag var som en robot. Jag orkade inte svara i telefonen, så istället pratade jag in en ny telefonsvarare. Där sa att jag mådde bra, men var tvungen att vila upp mig. Jag sov så länge jag kunde, vaknade, tvättade mig och försökte äta något. Jag försökte ibland träna lite och tog många tupplurar på dagarna. Jag tappade vikt. Jag har inte varit utanför huset mer än ett par tre gånger på 14 dagar. Jag tittade inte så mycket på tv eftersom jag inte kunde koncentrera mig. Jag satt mycket framför datorn. Jag sökte på information om grottor och myter kring grottor. Det enda jag hittade var vandringsägnen om Hodag. Hodag ska visst vara en varelse som lever i grottor. Men det verkar mest vara en legend. Två veckor efter att vi hade varit i grottan och en vecka efter att jag börjat höra de där ljuden så började jag få extremt skrämmande mardrömmar. De hade inget tema eller ingen röd tråd. De var bara fruktansvärda. Ibland kunde de handla om att jag var i mitt hus och var jagad av något men att jag inte hade några ben. I någon dröm låg jag i ett badkar som långsamt fylldes upp av en sirapsliknande vätska. Jag brukade vakna i panik. Sen försökte jag hålla mig vaken men var för utmattad för att lyckas. Det var en hemsk rutin och det fortsatte i sex dagar tills det nådde ett klimax igår. Då drömde jag så verklighetstroget att jag inte kunde avgöra om det var på riktigt eller inte. Jag var i mitt hus, det var tidig kväll, och jag gick mellan vardagsrummet mot mitt sovrum. Jag var riktigt utpumpad, alltså helt slut. I slutet av hallen såg jag en mörk skepnad. Jag trodde det var en tjuv och tog några steg bakåt. Skepnaden rördes inte. Lamporna började flimra. Varenda muskel i min kropp var spänd. Då ringde telefonen och fick mig att hoppa till så jag nästan slog omkull en stol. När jag tittade tillbaka ner i hallen var skepnaden borta. Jag tog mina bilnycklar och lämnade huset. En konstig kraft drog mig till bilen. Medan jag kände min egen puls i tinningarna- satte jag mig i förarsätet och körde iväg. Jag ville åka till en utsiktsplats där man kunde se stadsljusen. Jag visste inte varför, men jag kände att jag var tvungen att åka dit. Ju närmare jag kom, desto starkare blev känslan. Väl framme såg jag något som först gjorde mig ställd- men sen mer avslappnad än jag varit på länge- Jo stod där. Han stod och tittade ut över staden, och när jag gick fram vände han sig om och tittade på mig. Jag kunde se på honom att han hade gått igenom samma fruktansvärda prövningar som jag själv. Han såg förmodligen detsamma på mitt ansiktsuttryck. Vi var mycket kortfattade. Har du varit där igen? frågade han, trots att han redan visste svaret. Jag svarade ja. Vi behöver återvända, sa han. Jag frågade om han kunde imorgon. Ja, vid lunch, svarade han. Sen satte vi oss i varsin bil och åkte därifrån. Jag styrde mot huset där B bor. När B öppnade dörren så tyckte jag att han såg ut att må bättre än både mig och Joe. Men när han såg på mig att det var jag så förändrades hans ansiktsuttryck. Vi hade ett liknande kortfattat samtal. Jag sprang på Joe och vi tänkte åka tillbaka imorgon vid lunch, sa jag. B nickade med en gravallvarlig min. Jag frågade om jag kunde få sova över där och det ville han gärna. Inte för förrän senare tänkte jag på att han hade alla lampor i sitt hus tända. Han visade mig till gästrummet och lämnade mig att duscha. I det där rummet fick jag min första goda nattsömn på länge. Jag vaknade tidigt i morse och reste hem för att göra mig i ordning. Och nu skriver jag detta inlägg. Bara för att ni ska veta vad det är som pågår. När ni väl läser detta är jag förmodligen redan hemma med en riktigt bra historia att berätta. Jag lovar att ringa er alla som har försökt få tag på mig. Klockan är nu tio på förmiddagen, lördagen den 19 maj 2001 Vi åker till grottan igen om två timmar Jag förberedde mig för den här resan på ett sätt jag aldrig förberett mig förut För första gången i mitt liv kommer jag med mig en pistol ner i en grotta Jag kommer ha en kniv, ett dyrt första hjälpen kit, massor av mat och vatten och en kamera Jag kommer utrusta mig med flera bra ficklampor och ett anteckningsblock och en penna jag kommer behöva ha med mig massor av rep eftersom B blev av med sitt rep i grottan sist. Mycket av repet kommer vi bära med oss ner i den inre grottan innanför Floyds valv. Det här är första gången på tre veckor jag formulerar orden Floyds valv. Bara själva namnet gav mig en kalkåre. Det finns så mycket jag hoppas åstadkomma med den här resan. Så många svar jag önskar få. När jag tänker igenom allt som har hänt hittills undrar jag om det hela bara kan ha varit en dröm- –Olyckligtvis är jag klarvaken och om bara några timmar ska jag möta vad som kan vara mitt livs största mardröm. Tanken på att jag kommer få med mig en annan person in i grottan gör ingenting för att mildra skräcken. Men jag tvingas småliga lite över vår barnsliga men oundvikliga konflikt som kommer uppstå när vi ska bestämma vem som först ska gå in i Floyds valv. Vem ska behöva vara ensam där inne några ögonblick? Vem ska bestämma när vi vänder om och går ut igen? Vad har hänt med videokameran jag lämnade där inne? Den ska kunna fånga rörelser även i totalt mörker och när jag lämnade den så rullade bandet. Om kameran inte är kvar, vad har hänt med den då? Eller om den är förstörd? Det är svårt att sätta ord på exakt varför jag vill göra den här resan men jag tror att det handlar om att få sätta punkt för historien. Det finns fortfarande gåtor att lösa i grottan. Mitt huvudsakliga frågetecken är, trot eller ej, vad som egentligen finns i grottans andra ände? Med allt konstigt jag har upplevt på sistone kanske ett sånt mål verkar lite trivialt, men det är vad jag verkligen vill veta. Men jag kommer försöka förstå även andra gåtor på vägen dit. Sen, när jag har hittat grottans slut och utforskat även den gång som gömmer sig bakom den runda stenen, kommer jag känna mig till freds med att aldrig, aldrig stiga ner i den där grottan igen. Aldrig. Många verkar tycka att det är konstigt att kräla genom grottor i mörkret– eller att klättra upp för berg bara för att det är kul. Eller att hoppa ut ur ett fullt fungerande flygplan bara för att segla ner på marken igen. Det här är sånt vi gör för att mätta vårt äventyrshungrande. Det är en undermedveten drivkraft att bestiga vårt eget inre lilla Mount Everest. Som B brukar säga: Att utforska grottor är den sista möjligheten för en vanlig människa att bli en stor upptäckare. Det är helt sant. Bara ett stenkast från det här landets stora städer. finns grottor som bara väntar på att utforskas. Till och med grottor som redan är kända och kartlagda. I en lockelse för den som aldrig har varit där förut. Något nytt, något att klara av. Bara för att det finns där. Jag vet att många av er, mina närstående, inte tycker jag gör rätt som återvänder till den här grottan. Jag vet det efter att ha läst och lyssnat på era meddelanden. Men jag har tyvärr inget val. Om jag någonsin igen ska få uppleva en god natts sömn måste jag dit igen. Om jag någonsin igen ska få känna att mitt hem är en trygg plats som jag kontrollerar så måste jag dit igen. Om jag någonsin igen ska få nöjet att utforska en ny grotta så måste jag dit igen. Jag har tyvärr inget val. Jag måste dit igen. De av er som är mina vänner och min familj var lugna. Jag kommer att övervinna den här grottan. Sen kommer jag åka hem igen och uppdatera bloggen. Jag kommer publicera alla bilder vi har. Och om ni kommer förbi och hälsar på imorgon så ska jag visa er filmen jag har spelat in också. Jag planerar att komma hem senare ikväll. Eller senast imorgon. Vi ses snart. Då med fler svar än frågor. Allt gott, er Ted. Och så slutar det sista inlägget på Teds blogg. Sedan det här som skrevs 2001 har det inte hörts av Ted igen. Ingen vet någonting mer om honom eller hur det gick under hans sista resa till Mysteriegrottan. Du har lyssnat på Creepypodden med mig Jack Werner. Det här är vårt sista avsnitt för den här gången. Håll koll på vår hemsida på Sverigesradio.se och på vår sida på Facebook för att se när vi dyker upp igen.